Вступ до Вагнерівського Тангейзера. А слід було починати з хлопчика, з книгою на колінах, під Скиртою, на клинці Пакульського поля, з дядька Калайди слід починати. І я знову і знову вертаюся по думки на старнище, де посеться моя рохля, де золотіє в призахідному сонці Скирта, і де я з книгою, і де дядько Калайда. Згадки, про якого я досі так старанно викреслював із своєї пам'яті. Спочатку починаю. Якби ж то можна було і життя отак. Почати з першої сторінки. Доле, дай сили. Книга третя. Хлопчик з книгою. Багато що забулося і забувається. На віки вічні губиться у плині часу. А це живе в мені завжди. Клинок поля між Пакульським кладовищем, яром і потівцем стерняв перед осіннім тумані і свиня на стерні. У видолку над яром, де пшениця вилягла, і комбайн її не захопив, а під скиртою соломи хлопчик з книгою. Високе чоло з світлим острижком. Цікаві до світу, ледь лукаві оченята. З роками спогад не віддалявся, А навпаки, ближчав у часі, Ставав чіткішим, виразнішим, І вже бачив, як раплі ранкової роси, Нанизані на павутинки бабиного літа, А там, де стояли ще до скертування Копиці соломи, Рясно білі, солом'яні брилики мишачих гнізд, на які ногам м'яко і тепло. А в скирті хлопчак прогрібнув і ховався в ній прохолодними вересневими надвечір'ями. Тоді й соломи стриміла сама голова його над книгою. З роками спугад ніби віддалився від мене, переживав пуповину, що нас єднала, бо той хлопчик з книгою був я, Ярослав Петруня, у мою пакульську еру. Таку давню, що здається міфічною, і став існувати осібно, і я повірив, що і стерня в тумані, і свиня у видолку, і скирта соломи, і хлопчик під скиртою існують дотепер, не під часові, пощаджені його могутньою невловимою безтриною що так безжально старила мене. Ще зовсім недавно, ніби вчора, юного молодика. І думалося мені, що досить сісти в машину, проїхати кілька сот верст, які віддаляють мій пакулі від мого Києва, щоб усе те побачити на власні очі. Скільки літ не було внутрішньої потреби їхати. А сьогодні, після спектаклю, режисер якого Бермуд, після ночі в отелі наодинці з Маргаритою, Відчув, що не зможу прожити і дня, якщо не поїду до пакуля, і не зустрінуся з самим собою на клинку поля між кладовищем, яром і путівцем, по яким чверть століття тому пішов в широкий світ, озираючись із кожного згірка на село, що все нищило і нищило, ніби очевидячки тонуло, і стріхами хат, і ржавою банею церкви. У торфянистім полістським чорноземі. Сьогодні село навпаки вибиралося, виборсувалося з-під землі. Точнісінько таке, яким я його пам'ятав з дитинства. Із стріхами, колунями, крилатим водогоном, і старим колгоспним садом, ще не викорчуваним надмринським путівцем. Гори яблук, шафранних пепінов, Червоніли біля викладного заколоту коріння. І кладовище було мале, Там, де потім похоронять мого батька, Ще зеленіла оземена, І ще сухий в'яз топів край села, Де Юрко Бублик, що стане головою колгоспу в Паколі, збудує нову молочну ферму, А на в'язі гніздо лалекі. Я вирулив на узбіччя дороги, На вигорілий заліто, Рудуватий з і вимкнув мотор, відчинив дверці, обережно впустив ноги на полівку.